İmam Həsən Əskəri buyurur. 5 şey möminin nişanələrindəndir. 51 hükmət vacib və nafilə namazı qılmaq, ərbəən ziyarəti, üzüyü sağ ələ taxmaq, alnını torpağa qoymaq, Bismillahir-rəhmanir-rəhimə yüksək səslə demək. Ərbəən ziyarətinin əhəmiyyəti ancaq ona görə deyildi ki, imanın nişanələrindəndir. Hədislərin buyurduğuna görə vacib və müstəhəb namazlarla eyni sırada qərar tutur. Necə ki, namaz dinin sütunudur, ərbəən ziyarəti və Kərbəla hadisəsi də vilayətin Həzrət Peyğəmbər buyurur, nəbəvi risalətinin cövhəri quran və itirətdir. İlahi kitabın cövhəri namazdır ki, dinimizin sütunu hesab olunur. İtirətin cövhərinin də sütunu vardır ki, ərbən ziyarətidir. Bu iki sütun İmam Həsən Əskəridən gələn hədisdə bir yerdə zikr edilmişdir. Ziyarət o zaman səmərə verər ki, təfəkkürlə bir yerdə olar. Zəvvar onun vasitəsi ilə mərifət əldə edər. Ona görə də ziyarəti oxuyan zaman insan onun mənasına diqqət etməli və bu haqda təfəkkür etməlidir ki, ondan faydan ala bilsin. Şəhidilər də tək hədəfi insanlara təlim və tərbiyə vermək, onların nəfsini islah etmək olmuşdur. Ona görə də ziyarətə gedən insan bu ziyarətdə mariflənməli və ondan dərslər almalıdır. O kəs ki, Kərbəla getməyi düşünür, bu yolda əsas iki şey diqqət etməlidir. Birincisi, bu səfərə çıxan zaman imamın nə üçün qiyam etdiyi və hədəfinin nə olduğu haqqında düşünməli və lazımlı mənbələrdən öz suallarının cavabını tapmalıdır. Elə bu məsələyə görə bütün yol boyu zehnində yeni suallar meydana gələcək və onları cavablandırmağa çalışacaq. Bu sualların nəticəsi olacaqdır ki, varlıq aləminin həqiqətini dərk edəcək. İkincisi, biləcəkdir ki, hər bir həqiqətin yolu ilin və bilikdən keçir. Əgər insanın kifayət qədər elmi yoxdursa, heç bir zaman bu həqiqətləri dərk edə bilməyəcəkdir. Həzrət Peyğəmbər buyurur, elm kəsb edin, çünki elm sizinlə Allah arasında olan vasitədir. Elm istəmək hər bir müsəlmana vacibdir. İkincisi isə bu yolun yolçusu nəfsini islah etməyə çalışmalıdır. İmam Hüseyn də təlimlə yanaşı insanların nəfsini və əxlaqını islah etməyə çalışardı. Əgər insan xəbisifətləri daxilindən qoparıb ata bilmirsə, hər nə qədər dərs oxusa və təhsil alsa fayda verməyəcək. Elnurdu ancaq qaranlıq bir qəlbdə zülməti daha da genişləndirər və çox sayda insanın yolunu azmasına səbəb olar. Bu yolun yolçusu Kərbəlay tərəf yalın ayaqla gedər. Əgər nəfsini islah edə bilməsə, səfər zamanı çoxlu səhflər edər və bu səfərdən əcr aparmaz və həmçinin müsəlmanların qəlbini qırar. Əslində Ərbəin ziyarəti İmam Hüseyn aşıqlarının Əgər bu aşiq özündən pis rəftar nümayiş etdirərsə, ətrafında olanlar ondan razı olmadığı kimi, həzrət də ondan razı olmaz. Ona görə də ziyarətin həqiqi mənada ziyarət olması üçün zəvvar ilmini, mərifətini artırmalı və nəfsini islah etməlidir ki, imamın çağırışına ləbbi, deyə bilsin.